Umskurnina eigum við sem dyrkum Guði anda og miklumst af Jesú Kristi en treystum engum ytri auðkennum. Enda þótt ég fyrir mitt leið til hafi slík auðkenni sem ég mætti treysta. Ef einhver annar þykist geta treyst á ytri merki gæti ég það fremur. Ég var umskorin á 8 degi af kyni Ísraels ætt Kvísl Benjamins Hebrei af hebreiðum í lögmálsliðinni farið segi, svo kapsfullur að ég ofsótti kirkjuna. Ef litir og réttlæti sem fæst mér lögmálunu var ég vamlaus. En það sem var mér ávinningur, met ég nú vera tjón, sækir Kristts. Já meira segja, met ég allt vera tjón hjá þeim yfirburðum að þekkja Krist Jésu, drottin minn. Sakir hans hef ég mist allt og með það sem sorp til þess að ég geti áunnið krist og reynst vera í honum, ekki sakir eigin réttlætis sem fæst af hlýninu við lögmálið, heldur sakir þess sem trúin á krist gefur, réttlætið frá guði með trúni. Ég vil þekja krist og kraft uppriðsju hans, ég vil þjást með honum og líkjast honum, í dauða hans. Mætti mér auðunast að ná til uppriðsunar frá dauðum. Ekki er svo að ég hafi þegar náð því eða sé þegar fullkomin. En ég keppi eftir því ef ég skildi geta hundlaða með því að ég er hundlaður af Kristi Jesu. Sískin, ekki tel ég sjálfa mig enn hafa hundlaða, en eitt ger ég. Ég gleimi því sem að baki er en seilist eftir því sem frammundan er og keppi þannig að marginu til verðlögnuna á himnum sem Guð hefur í Kristi kallað okkur til. Þetta hugarfar skulum við því öll hafa sem full komin erum og ef þið hugsið í nokkru öðru vísi þá mun Guð einnið opimbera ykkur þetta. Við skulum fyrir alla muni ganga þá götu sem við höfum komist á. Sískinn, breytið öll eftir mér og festið sjónir ykkar á þeim sem breyta eftir þeirri fyrirmynd er við höfum gefið ykkur. Margir breyta. Ég hef oft sagt ykkur það og nú segi ég það jafnvel grátandi eins og óvinir kross krist. Aftrif þeirra eru glötun. Guð þeirra er mægin. Þeim fikkir sómi að skömminni og þeir hafa hugan á jarneskum munum. En föðurland okkar er á himni og frá himni væntum við frelsarans, drottins, Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegum líkama okkar svo að hann fái sömu mynd og dýrðar líkami hans því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig.